А та свиня, Ходачківський, то це ж чудова новина, пане Твардовський. Я два дні не злазив з коня, щоб якнайшвидше сповістити її вам. О, я пана не забуду, забігав Долинський. У мене, пане, зовсім застоялася кров, і я вже давно думаю, як би її розігріти. Радий посприяти вашій милості, схилив голову Твардовський. Може, складете зі мною компанію, запитав гумливо князь. Такий славний герцівник, так славно порите животи, вуста Долинського розповзлися, показуючи щербаті зуби, а очі стали вузькі. Пан Твардовський сидів незворушно. Долинський тим часом реготав, брався за живіт і тицкав пальцем у спів трапезника. Я порву собі через вас стельбухи, пане Твардовський, гукав він фальцетом. Ні, з вас таки славний вояк і лицар. Твардовський уже дивився на Долинського зизом. «Даремно ображаєте, ваше милосте, сказав він сухо. «На жаль, мене чекають невідкладні справи, а коли б не це, я б і справді не відмовився б доказати панові силу своєї шаблі». Князь перестав реготати. «Сподіваюся, не супроти мене, пане?» – ашкірився він. «Чи б зміг я таке подумати?» – так само сухо відказав Твардовський. «Я б доказував силу своєї шаблі на ворогах вашої милості!» Долинський підійшов до Твардовського і ляснув його по плечах. «З вас добрий шляхтич!» – сказав мирольбиво. «Я б навіть взяв вас собі за підчашого!» «Була б мені честь!» – сказав пан Твардовський, схиляючись. «Але поки що я волію сидіти на власних добрах!» Пан Долинський здивовано витріщився. «Коли заводились у Твардовського гроші, його починала змучувати спрага. О, та спрага, вона зведе його колись світу. Недаремно покинув він рідну стріху, лишивши жінку на призволяще. Бог дітей їм не дав і пішов волочитися. Тепер, коли виїжджав від Долинського, в його чоботях було вдвоє більше талярів, на які міг купити і два коня, але йому про те думати не хотілося. Вже допікала спрага. Недалеко був Звягель. А для Спрагла там місце знайдеться завжди. Стара Ганна, що хазяйнувала у корчмі, була запобіглива перед усіма, в кого брящала в кишені. Вона побачила світу, пошепки переказували, що не проти вона і повідьмувати. А коли всі співали пісень, і від себе доливала грубого голосу, викликаючи такі веселощі, що хотілося випити вдвоє. «Дасть пан Твардовський грошей і слузі», той піде в простішу корчму і теж віддасться тій таке пристрасті, яка палила слугу не менше, ніж пана. Вони обоє вдосталь наспляться під столами, аж доки не засвистить у кишенях вітер, і доки Твардовський знову зачухає голову, думаючи про завтрашній день. Але він не страшився завтрого, знав, що завжди потрібний там чи тут, і таке зробить. Хоч і пив, але тямки не тратив, і мав зовсім не кепську звичку слухати, про що балакають навкруги. Адже в шинках зачинаються всі оборудки, крім того, пани, хоч і знали непевну вдачу Твардовського, ніколи не зважали на нього. В шинках людські мізки забиває хмільна пара, і кожен наче обгороджується кам'яною стіною. Ніхто і гадку не кладе, що пан Твардовський, який хропе під столом, має одне око розплющене, а одне вухо насторожене. Через це не одному з уроджених фатальна нещастила в його задумах та оборудках. Через це Гультіпака і розбійник Ясинський так учасно переймав по дорогах переїжджих. Не один з панства мав із Твардовським пильні справи і не збіряв тих справ навіть близьким собі. Хто ж познав, що Твардовський живе для всіх відразу? Його мовчазний, як риба, слуга, теж знав, що до чого. Пан Твардовський до всього зовсім не був скупий. Слуга мав добре око і вухо, його коло знання в іншому осередку: терся поміж міщан та козаків. Тож Твадовський міг вряди годи гордо всміхнутися, їдучи на своєму потертому коні. Тозна, чи вже таку нікчемну роль грає він у житті. Воєводи й старости навіть гадки не мали про таке суперництво, але їх те, як і пана Твардовського, не обходило. Їхали польовою дорогою, над ними стояло чисте і палке сонце. Курява вкривала їх з голови до ніг, але дзвін Жайворонка був сьогодні для Твардовського особливо приємний. Він усміхнувся і замугикав». Дивився на світ крізь вузькі пролази очей. Часом йому ставало і смішно хихатів він. «Я зроблю тим добродіям добру лоску. З цього не нагребеш купе грошей, але кожен щось усуне в руку. За те, яка втіха буде, коли вони почнуть хе, гристись, мов собаки». Він їхав і похихікував, і похитувався на коні, було йому затишно, бо й сонце над головою похитувалося соковите, приємне і затишне. Цвіли над головою блискуче чисті хмари, а поміж них розливався блакитний шовк. Він закинув голову і ковтнув слину, в горлі палило. Слуга мовчки трюхикав ззаду. Вони майже ніколи не мололи даремно язиками, адже їхня спілка не просто стосунки пана і слуги. Твардовський не дуже покладався на охорону ззаду, але йому треба було відчувати той хвіст і живе дихання вірної істоти. Слузі теж треба було бачити перед собою міцну спину і мати за ким скеровувати коня. Зараз слузі було приємно, що його пан так радісно похоплює смішцем, від того його велике кінське обличчя розпогідніло, а широкі полущення, як у Твардовського вуста, ледь-ледь посмикувалися. Перший день Твардовський пив. Був, як і всі, відгороджений від інших кам'яною стіною. Вливав у себе горілку і мед, нагорлав і сварився. Раз навіть виняв шабельку до якогось заїжджого, але їх розборонили. Панство було не проти побачити цей герць, сміху було б певне на всю округу. Але кожен мав підстави берегти пана Твардовського. Через це з зайдою завівся пан Госький найкращий герцівник з-поміж Волинської шляхти. Заїжджий втратив зброю ледве не відразу і перелякано втік, забувши і про гонор, і про честь уродженого. Пан Госький теж добряче кружлянув, він вибрався на ярмарок і зовсім непогано зорудував справи. Тож дозволив собі жарт, який тримав на крайній випадок. Шаблою він розпоров ззаді штани, коли той тікав, і панство провело Невдатного герцівника таким регатом, що Твардовський ледве не виблював. Зі сльозами на очах він поцілував Гальського, і вони довго після цього пили і оповідали свої пригоди, доки не поснули, обійнявшись під столом. По них бігали ситі і задоволені щури, але вони дружно прохропли цілу ніч, не погрухнувшись. Вранці світ для Бог став матовий і хиткий, пахло кислим пивом, та плюватинням заспана Ганна вже лаяла служницю, яка шпарка витирала підлогу, певне заспали і вони. Твардовський з Гоцьким випили пива, і поки в Шинкові нікого не було, Твардовський вирішив зірвати стиглий овоч. «Кажуть, суд не вволив вашого подання», – сказав він, купаючи в пиві рідкі пшеничні вуса. «Песю маму», – буркнув Гоцький то така бестія, прошу пана. Він десь видряпав писану собі даровисну. Те, що моя сестра за його свояком одержала помістя собі, вже, бачте, і розгляду не варте. Запопав мою сестру, і вона склала перед Луцьким судом зречення. Песю маму. «Та-та-та!» – вічливо потакнув Твардовський. Його голова вже працювала чітко і злагоджена. «Мої найщиріші б співчуття». «Що там співчуття?» – загорлав пан Гоцький. «Я втратив добрячий кавал-маєтку». «Я попереджав пана», – тихо, але твердо сказав Твардовський. «Зневажили мої перестороги, адже я точно вказав час, коли Шимкович вибирався на лови. Я казав, що це непрості лови, але ваша милість пошкодувала вділити мені кілька талярів». «Мене завів Хрустицький», – буркнув Гоцький. «Приїхав зі своїми яструбами і ми тоді славно попалювали. Тож знав, що така гадюка з ними в змові. Гадюку вмовив утекти пан Твардовський. Госький проте ніколи не взнає, починив те не сам. Подивився на Госького зі співчуттям і голосно зітхнув. «Тепер у вас, пане, єдиний вихід», – тонко сказав. Замислився, щоб Госький встиг зацікавитись, а тоді подсмокав. Пив пиво, дивлячись перед собою дрібними гудзиками оченят. Готський глянув на нього очікувально. Еге ж, сказав Твардовський, Шемкович велике зло нашого краю. Коли пан не замислить на нього загладу, то він її замислить на пана. Зрештою, мені неважко дізнатися, куди заховану вашу сестру. О, я ще нічого не знаю, моє діло попередити, і я охоче пана попереджу. «Цього разу ви не пошкодуєте», – буркнув пан Гоцький. «І в гадці немає», – Твардовський знову присмакнув. «Ваша честь, пане, тяжко ущерблена, і цього не варто попускати». Наблизе до Гоцького веселі округлі очі, і його пшеничний вуз смикнувся. «Я ваш вірний слуга, і не плескатиму даремно язиком, але все залежить від вашої похопливості та вправності. Зрештою, вам цього не позичати». Госький слухав. Перед ним заокруглювалися чи вущили захоплені оченята Твардовського. І він думав, що недаремно захистив його від зайди. Звісно, треба буде щось укинути йому в руку. Небагато, щоб не розіпсився, але тра. Пан Госький міцно задумався, а Твардовський тягнув смаковите пиво. Так, друга дня Твардовський, як завжди, тягнув тільки пиво. Під вечір, правда, йому знову закутало зеленими сітками, але це йому не шкодило. Був наче велика слухавка, мов дивна черепаха, що приросла до лавки і, як їжу, перепускала через себе слова. Жив, ніби квітка в степу, тремтяче від розкоші. Його мозок під цю хвилю і справді ставав мережею, в яку ловилася велика і мала риба. Час торгу ще надійде. Хоч і зараз ярмарок кипить покупцями. Тоді в його руку почнуть скрапувати золоті і срібні монети. І він зможе, відвернувшись, задоволено хлюпнути сміхом. Часом рибою ставали покупці тієї риби. Тож сидів оповитий зеленим серпанком і солодко марив. Заради такої втіхи міг забути і матір рідну. Та й світ тоді ставав отакий. Була там порожнеча, сухий дзвін і ніщо. Звягель шаленів. Ще зранку міський Майдан був засипаний п'яною, ще звідучора шляхтою. Слуги закладали входи до Майдану, дехто з панів сам засукував рукава, тягли колоди, дошки, столи і щенків. Міщани міцно позачиняли ворота, бо слуги знімали й ворота. Без пошанівку вривались в доми і витягували звідти все, що могло служити для загати. Ламали паркани, а довколишні собаки зняли такий гвалт, що здавалося надходив кінець світу. Всі п'ятеро виходів заклали міцними засіками. Пани і їхні слуги гарячково горлали, підганяючи міщан, яких устигли зловити на вулиці чи повитягали з домів. Зрештою і вони перейнялися святковим настроєм, щедро причастившись від бочки. Твардовський блукав по Майдані, похитуючись, порядкував усім госький